الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو العالم بجميع اجزائه محدثنا زرديما تن رحمت الله ليلده دمتنا بيان دريما مقدمه لفراد اثبات دما والمقصود مګ او تاسو مخکې دا خبره کړې وې چې مقصود اصلي په فنه کلام کې هغه ذکر او بیان دی اثبات د صانع او د ذات او د صفاتو د بارې تعالی دا خو اثبات د صانع او د ذات د بارې تعالی دا بنا په چن مقدماتو وبندې څه چې انتقال ایسباب دي ثانیا او دی واجب الوجود او دی الله تعالی ته دغه د فارب داسې مقدمات منې یوه مقدمه بدامنه سه حقایق په دنیا کېستا ولیک چرته حقایق موجود نه وینم نو د معلوماتو نه ته انتقال نسې کولی. دو یمه مقدممه تسلیموی داام تسللیمه وي چې لم پهې بندې ثابت ده ولکهاعلم نهوي جحل به ووي نو د ج هل د مقدمماتونه سړی ان تقال نه تې جي لر نسی کولی ل جحل نه من قال نه دلی او درې مدادداد چې دا به هممنې چې عالمبه په یادې بار د ټولو اجزا او سره حې ولیکہ چرته حادث نسی قدیمو گرزینو قدمی ائے د لره چه اغه مو ستنته محتاج نه وی علت لره بیا م اغه اثبات د ثانیات ذات د بار تعالی نسی کېدلې او چې کله د دام من الا فی عالم په اعتبار د ټول اجزاء او سره حادث له نو د هر حادث د فارا لا بود ویله محدثنه لا پیدا کوون کې دی دی نه او پیدا کوون کوي دی دی د پاره بهخام مخالله تا وي ځکه مخکې مګ تااسې دا خبره بیا بیا زیکر کلات چې مواد په خارج کې درې دي یو زاد دی باې تعه دا یو ممکنات دی یو یو ممتنیعات دی ممطنی خود دی دی عالم دی پارهلت نسی کېدللی ځکه خپل وجود نه لر نو چې کله دی یو ش د پاه خپله وجود نه غا د بل ش د پااره اولتته ن کې د ځکه معم یکون موجود نه لا یلت نه او دو مداد دا چې ممکن هم ن کېدللی ځکه لاظميږي اولتیت د شيلی نفسې وللی دا همباتله فته نه ذااتلو وااج به نوثابت ته سوه س ساانی اویو محدسه او پیدا دا کوون کوي به د دغه کااتو د عالم د پااره زادت بار تعالی نو زادت بار تعالی په د مقدماتو سره ثابت سکنه نو د اغه ما هو المقصود د مقدماتو نه د دریمه مقدمه ده شارح رحمت الله علی شرحه لیکل ده د متن په حاصل خو وېشه شارح رحمت الله علی شرحه لیکل ده غرض دی شارح رحمت الله علی لته تعلق د دې شرح نه اغه مختصره درې غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی یا مصداق بیانوي د عالم لپاره او یا غرض د شارح رحمت الله علی معنای اصطلاحی ذکر کوی د عالم لپاره یا غرض د شارح رحمت الله علی د فد سوال ده دویم غرض دی شرح رحمت الله علی مفہومی لغوی ذکر کویله 파ره دریم غرض اغه ذکر کویله بیا د فل 파ره د یو اشکاله واردہ ماولیس خلاصہ دی شرح درې خبره سوله خو اول غرض اغه په دروي طریقو بند لگیږي یا تعبیر د ذکر کویته مسداق ذکر کویله کلام الماتنه او یاو یو یا یې چې مفہومې اصطلاحي بیان ویلې کلام الماتنه او یو یو یا وی چې غرزه لده نه د فدې سوال ده دویم غرزه اغاز ذکر کوي مفہومې لغوي لپاره د کلام د ماتنه دریم غرزه اغاز ذکر کوي د سوال ده فاصل <سؤال> دا د نو دایي چ عالم ستوي لکيږي نو دایي چ عالم دا عالم عبارت ده له سنا مစ္داق د عالم اغا ما سيوا د الله تعالی نه چې څه شي راغلي دينه دي ټول د عالم مليکيږي او يا دوي مادا داسه د مفهومه اصلاح ذکر کئ چې په استلاد علماء او کې عالم مليکيږي ما سي ولاته د الله نه ولا واته شیان شياندی خو دا غشیا نه هغه بل <سؤال> قبیله دی موجودات نه وی انو فدی سرا احتراز را غیلا هغه امور ما دومونه چې هغه سره وجود نه لري بحری من المسک لك وسړی وی ایت د مشکو انبر یو دریاب ده او زده لپاره وجود نه دراغله نو هغه بل مسداق لپاره دی عالم نه وی په استلاب علماء او کیبا په استلاب علماء او کیبا یغه ته عالم نه وی لیکي یا مولای سم صداقه بیان کله فار د عالم چې د عالم د فاره مصداقه هغه عبارت دا ما سیواده باري تعالی ما چې څومره موجودات او کائنات دینو او دته ویلې کیږي عالم او یا دای مفهومه اصلاح بیانوي چې په استلاد علماء او کې عالم له کیږي دلره چې هغه د الله د ذاتنا علاوه وي خو لیکم دا ویله د موجوداتنا نو پهې سره ی احتی راض راغې له معلوماتوصررفونه بحر من المک چې ل دی نه انتقال نه کېدللی بعد د ساانی لره او یا ای چې غرض پهې سره دف د سوال ده سوال دا راځي سوال دا را ځي معوتری چې تا ولی چېعامه اغا پیاتی بار د ټولو اجزاء سره حادثه نو عالم به عبارت یل سنا له موجوده عالم تابع له چې هغه عبارت د عالم موجوداتونه عالم به عبارت د هغه له موجوداتونه نو زبد تر توخه ما چې هغه به ما سی ولامی او دار ل... دارنګه هغه به له قبيله د موجوداتونه وي لك امور انتزاعيا ذهني را و دا ماسی وللام راغلي دي دوی دي فارا وجود په ذهن کې مراغلي له کذي له دي موجوداتونم دي حالان کې دا په دلیل کې ته اغا حسن ته نه ذکر کولای په دی سره ته یي سباب دي سانيا نه سي کولای نو عالم خو یې دې له راسه په یغه سره به با یي سباب دي سانيا کې د لیسی اغا ماسي وللا بوي نو ذالك بلي دي موجوداتونم دي او ماسی وللام دي حالأن کې لدین خو ته انتقال اسباد ثانیات نشر کې ولې چې دغه موجودات امور انتزاعل قبلې د محدثات ندي او هر حادثه د پارا لا بودی ویله محدثنه نو محدث د دې لپاره سره غلیدا نو اوس دا تول نس ویلې دغه خصم او جانب مقابل بتاته چې دغه قبلې د موجودات ندي نو موجودات خو یې د راسه هغه محسوس بل بصریې تماتو خې کومه دي نو هغه خو ستنه نو دیو جنات پدی سرا قناعت خسم و جانبی مقابل ته تنسی ورکولی حالان که اغم مصداق لپارد عالم دا نو تاسی بلدی نا جواب کئی لکا نا کت رحمت و لالیم جواب تا اشاره کری دا او دغه غم مراد دی شارح هم دل موجوداتو نو شارح جواب دا نو شارح جوابو که پدی عبارت سرا که مراد لعالم نا اغم آسی و اللہ دا که دی اللہ نا علاوه وی خویل قدلی دی موجودات خ څې وجود بد د دې لپاره په پا خارج کې راغلي وي نو اغه چې وجود د دې لپاره په پا ذهن کې راغلي وي اغه خارج شول نو په دې باندې څوک شکاله یا اعتراض نس وکولای دویم د ذکر کوي مفهوم لغوی له فارده عالم انا دای ای عالمنا اغه فعل ون او فعلنا په اعتبار د لغت سره راضی په معنی د ما يفعل به سره نعالمن بمراضی په معناد ما یو لمو به صانع سره ما یو لمو به شی سره نعالمن بم په معناد ما یو لمو به شی سره وی عالم بفه اعتبار دی معنا لغوی سره څه ته ویل کیږي عالم بفه اعتبار دی معنا لغوی سره د یاي عالم بفه اعتبار دی معنا لغوی سره ویل کیږي د لره څه په دې سره یو شی معلومېدل شي په خبره باندې پوه شئ په پدې بندي یو بل شکل راته اغه دا و چې هر کلام مراد د عالم نه اغه والله او یو لمو به ثانیعه نو مراد بل ده نه مراد ده په دې باندې یو سوالدارته خارجي چې هر کلام عالم ماسي ولاته ولکده نو په خارج کې فقط دوه امره او دو شیان پیدا سلو یو ثانیه دا او یو سواله دې ثانیانه دا نو سامیا دامی او شی وگرزیدا یا او څه سیواله سامیا نه دا د دې ته عالم ویل کې د نو دامی او شی وگرزیدا نو څه کله یو شی وگرزیدا د دې د لپاره بیا پکاره داوا چې اغا جمع نه و راغله حالان کې د دی د لپاره خو جمع په عالم عالمین سره ذکر کیږي سایل راغی سوال کله ده دا خارجي اشکال ده شرح له دې سره متعلق نه ده ردې جواب چې کوموسی دیږي سره بیا متعلق ده نو سوال دار غلیدان معترض یی چې صاحب تعویل چې عالم ویل کیږي ما سی ولاتا په اعتبار د مفهوم اصلاح سره ما یو به سنعو ته ویل کیږي په اعتبار د مفهوم لغوی سره نو بنا ان علی ذالک چې کلام سی ولاتا عالم ویلی سو نو په خارج خارج کې تحقق د دوه شیانو راغی یو زاد دی باری تعالی دا او یو ماسی سی ولاتا نو زادې باې تعله دا هم یو شی ده او یو زاد ده ماسی والله دا ما یو شی راغې د دی د پارم په پا خارج کې فرد دی واحد ده نوسی یو فرد د دی د پاه راغلی ده بیا خو په کار داواې د دی د پاره جمایت نهوي سوئ حالان کې د دی, دی جمعما او لما اوکی دا په عالم من سره نو تااسې بله نه جواب وک کوي چې صاح به مراې مږله عالم نه هغه افراد د د عالممراد دی نو چې کله موګ اافراادو ته قله چ کله موګ افرادو ته قله نو افراد دی د د پاه هغه ډیر راغلی و اادغا د دپه ډیر راغلی وو نو هغه قسرت دی افرادو دی ووجه د د پاه جممایتم راغلی ده د دی افرادو دی ووجنا د د پارا جممایت راغلی ده نو نو په سره وهم دا کې د چې چا به چمو رات ولدغه افرادونه افراد جزئیه لکه لک زید عمر بکر خالد ولده حالانکه دا خونه دی مراده نو دیراغه ازاله دی وه م وکړه چنا مراد له افرادونه افراد جنسیه دی لک ویلکی گی عالم الاجسام عالم الحيوانات عالم النباتات عالم الاعراض نو مراد مال دغه افراد الجنسيه دي چې اجناس مختلفه دی په عالم په مسداق کې داخلو ځکه دا ټول ماسی ولاو نو څوکلا دی د لاندې افراد متعدده کثیره راغليو مراد له افراد او نه افراد الجنسيه دي اجناس ديرو نو دي اغا تعدد او د تکشر دي اجناس دي, دي وجنه بیا په دی کې جمعيت هم راغلې ده نو ځکه دي د دی لپاره جمع په عالم من سلام مستعمل سويده لیکن په دې باندې یو بل خارجي سوال راځي چې کله تعالی دین افرااد وانه خسته نه افرااد جزئیه وانه خسته افرااد جنسیت وانه خسته نو جنس دخه له قبلي کلیه تبعي نه ده او کلیه تبعي د پاره خو په خارج کې وجود نسته نو بیا خو له قبلي موجودات خارجي و نه نو بیا خو دغه کلام د ماتین سي نسو چې هغه ماسی سي ول نه د شارح سي نسو چ اغه ما څ ولا ته وی لکیږي چې اغه ویله قبېلې دي موجودات خارجيونه خو دې سوال پونه سوې سوال څنګه راغی چې هر کلا تا ویلې چې عالم اغه د فر افراد متعدده کثیره دي خو مراد د افراد نه د افراد جنسی یو اخستله نو جنس د خو عبارت د کلیه تبعینه او کلیه تبع خو په خارج کې وجود نه لري نو کله دې کولې تبعید فارا په پا خارج کې وجود رانغي بیا خو دې د افرادم په خارج کې موجود نشول نو شارح ویلی ویلی چې مراد د مګه لا علم ما اغه ماس ولا ده چې اغه ویل جملې د موجودات خارجه ونه نو تاسې بلدین جواب وکئ حاصل د جواب ده چې کله دې تبعید فارا که په اعتبار دې زاتره وجود او تحقق نه دراغلې خو لیکن په کې بیا متحقق او موجوده ده پا زیمان دی افرادو که بیا متحقک و موجود دا، نو فی الجمله وجود دیده پار را غلی دا، نو دال قبله د موجودات خارجی نه ده نو پا لحاظ پا دی بندی سی اشکال و یعتراز نواری دیگی. دریم اشکال په کلام دی ماتین رحمت و لالی بندی دا وارد دا، ستاو ویلی سی عالم ویلی کی گی ما سی واللات دا، دای مصداق دا، او دای مفهوم استلاحی دا، نو دا خبره ستا وکړه په دغه تقدیربندی دی کلامینو د ماتم رحمت الله علی په مابین کې تنافي ثابته شولہ ځکه چې عالم دی ویلې ماسي ولاتا نو صفات دی باری تعالی اغم دی ذات دی باری تعالی نه ځان ته شیا ندیدان ماسي ولاره نو ازاب عالم کې داخلس او دی عالم متعلق ماتن فیصله وکړه چې دا په اعتبار دی ټول ازاو سره حادث د قدیم نه ده او رښتیا بیاماتن ماتم رحمت الله علیه وله صفات ازلیه تنا د دې الله رب د پاره صفات راغلی دي او هغه ازلی او قدیم صفات دي حادث نه دي لدينا معلومه سواله چې صفات به الله تعالی حادث دي او رښتیا د تصریف دي بندي چې نه صفات دي الله تعالی ازلی او قدیم دي نو یو شی قول دی دی چې دا حادث او قدیم ده دا نه د دا مغر اجتماد امرینو متنافي نه ده د سوال په حقیقت صفوي شوي سوال څنګه راغی چې عالم د فارتاوي له چې مفهومي اصلاحي او مصداق داده صدا به ولکيږي ماسي ولاته مزه انت صفات باری بارتا ماسی ماسي ولادي نو ځکه دا ماسی ماسي شو په عالم کې داخل سوال د عالم په باب کتاب فیصله دا وکړه چې عالم په اعتبار د ټولو اجزا او سره حادثه دا او رسته دي لدېنه معلومه سو چې صفات الله حادث دي اوراست دی ویلدی ولہو صفات ازلیتنا ددی الله رب العزت پر ازلی صفاتونه دي الله حادث ندي تو څه نو ندي یو صفات په بحثه دوه خبرې وکړي یو دی ویل چې حادث دی او دی ویل چې قديم دي کوند شي واحد حادث او قديم کېدل شي یا قول په شی واحد کې اغه د حدوث او د قديمه دا اغه امرین متنافيین قول په متنافيین وبندل کنه متنافيفه ما د کلامین و د ماتنکراغلا سوال خو پوښی شوې د راغې له دینه جواب وکړه حاصل د جوابي داده چې مراد یې مال عالمنا اغه څه ده چې اغه ما سیواوي له الله تعالی نه پدې معنی چې به غیر ویله ذات دی باری تعالی نا. او صفات دی باری تعالی لکه څنګه چې عین نه دی له ذات دی باری تعالی سره نو دا رنگ غیر نه دی ذات دی باری تعالی نه صفات او متعلق مخکې مګو تاسې وضاحت کړئ چې صفات دي باري تعالی کې مسله کې منصور دي اهل سنت والجماعت دا چې صفات دي باري تعالی نه عین دله ذات باری باري سره او نه غیر دله ذات دي باري تعالی نه په په دې عین دله ذات دي باري تعالی سره په اعتبار دی مفهوم او غیر دله ذات دي باري تعالی نه به اعتبار الوجود وجود دي باري تعالی دا به عینې وجود دي صفات ده خو مفهوم دي باری تعالی دا عین مفهوم دي صفات نه په خپله توګه نو غیریت په یو یا اعتبار باندې ده ا عینیت په بل یا اعتبار ده نو هغه سوال شک نشي کوي چې عینم نشو غیرم نشو د خپلې ارتفاعینه خزين راغله نو مګای چې نخزين دینه نخزين خو په الته وو کداګه عینیت او غیریت یا دواله په اعتبار مفهوم وای یا دواله په اعتبار ده وجود وای خدل تا عینیت راځي د یو شی لره یو یا لره او غیریت راځي د بل یا لره له صفات دی باری تعالی غیر نه دي نو چې غیر نشول ما سی ول اسول په عالم کې داخله سول نه نو چې عالم کې داخل نشو د دې متعلق د حدوث کول شرته راغلي ده خبره اغه یو ده چې له صفاتن ازلیه تنا ول له صفاتن ازلیه تنا په عالم کې داخل نشو په حدوث کول راغلي نه ده متنافي په ما بین د قولین د ماتن رحمت الله علی کیرا مغلل معتن رحمت الله علیه ذکر دی دریم مقدمی وک شارح رحمت الله علیه یو مصداق ذکر کدی عالم دی پاره یا مفهوم اصطلاحی بیان ک دویم نمبر کې مفهوم لغوی بیان ک او د دې وضاحت وک په یوقار سره او دریمه خبره موږ تاسو ویلې چې هغه د فد چې صفات د باری تعالی په باب کې د متن رحمت الله علیه نه دوا دوا قولین راغلي دي چې د دې قولینو په مابین کې تنافي ده ځکه لدینه حدوث معلوم سو او رستي بیا ازلیت او قدام ذکر کړای را نو مګ ویلې چې دا په عالم کې نه داخل ځکه مراد عالم نه آزاد دي چې غیر ویل ذات دی بار تعالی او صفات دی بار خلک څنګه چې عین نه دي نو دا رنګ غیر هم نه دي مڅ غیر نسولو په عالم کې راغلي ده والعالم وایما سو الله تعالی عالم ماسی سو الا الله تعالی من الموجودات الخارجیه ای عباره د عالم موجودات خارجیه ونا نام ما به سانعون دی اذنه په یغه سرا سانعون معلومیږي دا مم ما یولم د مفهوم لغوی ذکر کیکره ما ما يلم به صانع صفات سرى سانع معلوم كي يقال ويل كي عالم الاجسام وعالم العرازي وعالم النباتات وعالم الحيوان الى غير ذلك يا لدينا علاه فتخرج صفات الله تعالى خارج عالمنا صفات الله لانها ليست غير ذات الذكاء غاده الذي ذاتنا غير ندي كما انها ليست عينها لك عين ندي چې غیر نهسوه پهعالم کرا نهغله نو د دوی مالکې حدوث کول نه د سوي خبره صب اغ دا چې له هو